بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اkiwa hii darasa ya kwanza wa darasa fiki leo siku ya au al na ni kama mlivyotangaziwa ya kwamba utasoma kitabu cha ad-durar al-bahia masaili fikhiya unamushukani lakini si kitabu chote tumechagua baadhi ya abwaab kwenye kitabu cha al-muamalat au kitabul bay' kwa insha Allah mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapopatia wasaa utafika wapi almuhim isi ababu wangu meschangua na pia tuna malengo kwanza mara nyingi sehemu ya mjini kama hii <coughs> mara nyingine unapata kasbi Wa, ya watu huwa ni biashara atijara na sheria yetu ya Kiislamu ukiangalia mafundisho ya Mtume صلى الله عليه hata quran pia imesisitiza na kuhalalishia watu eh wafanye muamala wa kibiashara Lakini tu hii biashara yataikana uifanye alalwaj kwa njia ambayo imechorwa na kuwekwa na misingi ya kidini. Kwa nini usije ukaweka kwenye shimo lako eh kitu cha haramu? Kwa kwa kuwa mara nyingi watu wa mjini E, Chumo lao mara nyingi wanatumia biashara na biashara ziko nyingi mjini e, na masaili kama haya kwa sisi waislamu ni masaili muhimu dharura waislamu kuyajua e, ili biashara wakifanya zile za muamalati zao wajaribu kuchunga ile misingi ya sheria ambayo tuliwekwa hazo Na kitabu chenyewe zile jumal zake kidogo zina Tasema zimefungwa fungwa. Kwa hivyo ukiniona saingine imetoka kwenye kitabu natakaja kujaribu ile takribi ya fahamu e, na maksudu almuallif kwenye ibara zake alizozungumzia saingine za katoka e, ili kujaribu kuleta ile fahamu unielewe nazungumza nini au muallif kwenye kitabu anakusudia kitu gani? Hatha kitabu albay وكفانا تعريف كذا البيع كلمه يا بي كلمه يا البيع البيع في اللغة ولما ما البيع في اللغة يطلق على اخذ شيء وايطاء شيء البيع في اللغة ولما ما نسمع نقصدي اخذ شيء تاخذوا شيء وايطاء شيء لو كطيتانا شيء yeni upande wa kilugha Ata leo mtu ikiwa awe ni kiongozi watu wataka kumfanyia baya ile kwamba ni baya, baya inatimika kwa pande mbili yule ambaye atampatia yule imam yonofi. na yule imam yakhu dhil bayah wa kwa e, upande wa kiluha. بيئي شيء شيء. لكن إن البيع انقصدوا اخذ شيء واعطاء شيء uchukua kitu na kupatiana kitu alahu amma sharran ulama wasema na hapa kuna taaruf nyingi kila mwanachuoni hutumia alfaz zake lakini al-maqsud ni kitu kimoja tu fa al-ulama wasema ni kule kubadilishiana mali kwa mali nyingine tu malin bi mali e, mali kwa mali nyingine Likasdi kasdi kwa maksudio na malengo ya kumiliki kwa sababu kienda kununua kitu kutoka kwa mtu wewe una haja na kile kitu na uko na mablaghi ya pesa wako na kile kitu kiko kwenye miliki ya mtu mwingine wataka kiwe kwenye miliki yako na wewe uko na pesa itabidi utoe thamani ya kile kitu upatiane uchukue kile kitu kiingie kwenye miliki yako hadha kwa hivyo malengo ya biashara uwe pia na kusudio ni kule kubadilishiana mali kwa mali nyingine kwa makusudio ya kutaka kumiliki kile kitu kiwe kwenye miliki yako kwa maana nikimpa mtu pesa zangu e, akachukua zile pesa zinakuwa kwenye miliki yake na mimi nachukua nini kile kitu ambacho nakihitaji kwake kinakuwa kwenye miliki yangu tunafanya ile tabadilu tunabadilishana bima yadullu alayhi min sighi alqauli walfihi asema kwa chochote ambacho kinaonyesha katika zile siga za ni maneno au ni matendo ambayo yanapita baina ya Mwenye kuuza na mwenye kununua Wanafahamiana ima kwa maneno au kimatendo ya kwamba wao wanataka kutimiza jambo la kibiashara pale katikati. Kwa hivyo daii na urufu ya wakati. Eh pale unapo unapoishi. na ile BIA yao na bei environment yao eh kwamba zile mustalahati zao wa ambazo wanazotumia za kwenye biashara za kufaidisha kwamba mimi e, nitumia lafzi hii inamaanisha mimi nataka kununua na mwenye ku, kuniuzia amenielewa kama mimi na kusudia kununua kitu fulani kwa hivyo imeyezakuwa ni kauli au ni tendo pia eh nikafanya tendo fulani na tendo hilo likaonyeshwa kama ni biashara kufanyika pale mahali watu wabadilishane mali kwa hivyo hii inakubalika tunasema hii ni biashara sharia kisheria ulama wanasema nini na jambo la biashara kama nililotangulia ni jambo amalo jaza hu ash-sharu hukumu yake eh ni jambo ambalo ni jais kisheria dai jambo limeshuhidishwa na Qur'ani kwamba ni jais na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم na ijma' bali tusema muktadha ba ya qiyas biha hali mambo manne eh ee, yanajuzisha kwamba biashara ni jais kwenye Qur'ani kauluhu ta'ala Mwenyezi Mungu anasema wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba Mwenyezi Mungu amehalalisha watu kufanya biashara Mwenyezi Mungu amehalalisha eh amealishia watu waweza wakafanya biashara ama kwenye sunna kuna hadithi nyingi lakini Mtume Salammoja wapo eh katika hadithi eh ziziokuja kwenye Bukhari na Muslim tumeanasema al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa Yaani wafanya biashara wawili, mwenye kununua na mwenye kuu, kuuza, wako na hiari maadamu hawajakufikiana kwenye ile majlis ya kufanya biashara. Yaani khiyari ya vipi? Ya kwamba kila ya mwenye kununua au na mwenye kuuza wana ima imakubaliana wafikiana kwenye ile biashara au kukataa mmoja wao biashara ikaputika. Hakuna mtu lazimishwa hapo. Kwa hiyo ikajuzisha kwamba kwamba pia biashara kwa haya maneno ya mtawassalam ni jais kwa sababu ni jambo la khiari e, watu wakifikiana eh basi biashara inapita kwa azma almuslimuna rajawazi wa ijma ya ulama ili jambo amelifitisha eh ya kwamba biashara ni kitu jais na muktada ya kiasi pia e, kiasi qiyas yenyewe inakubaliana kwamba biashara ni kitu jais muktaba eh, na ya kiyaf kwa nini kwa sababu wanasema ulama eh, Alhaja al haja na ya haja za watu ndizo ambazo zinawapelekea kwamba wao eh, wanahitaji kubadilishana vitu, eh, vitu. kwa eh, kuwa kuna wale mahitaji ya kubadilishana vitu kwa hivyo na mtu mwingine anaweza kuwa anahitaji kitu fulani lakini kwenye nyuma yake hii ni haja Kwebo, kwa hivyo qiyas pia inapelekea kwamba mtu e, hili jambo lina haja na dharura kwa watu eh wafanye muamala kama huu. Kwa hivyo tutasema hizi ni njia nne ambazo zinajuzisha eh kwamba biashara ni kitu jais. Biashara ni kitu jais. Tukiingia kwenye e, maneno ya muallim الامام مشوقاني اسما الم فيه مجرد التراب ولو باشاره من قادر على النفي المؤثر فيه يعني كناشوزينغاتي وا داني يا بيشاره في البيع المؤثر فيه اي في البيت انشوزينغاتي وا داني يا بيشاره اسما مجرد التراب نقولوا كريدانا بين الطرفين ya muuzaji na upande wa nini wa mnunuzi ni wenye kuridhiana anaeuza awe anaridhika kuuza kile kitu na anainunua pia ameridhia kununua kile kitu hichi ndio anasema kwamba hii ni jambo la pigatio zaidi e, wenye kwenye biashara ni kuwe na e, watu wameridhiana e, katika kufanya ile biashara wala ishara teme hata ikiwa ni kwa ishara sawa baina yao na wameelewana hata ni kwa ishara mtu ametoa ishara fulani na ikafahamika kwamba ishara yadullu ala, ala albay ya kwamba kuna biashara itapita hata ikiwa anasema hapa asema min kadirin ala nuf hata una mwenye ku mwenye kufanya biashara ana uwezo wa kuzungumza kutemka lakini akatumia mujarrad ishara na ikaelewaka ikaeneweka wa si gasao kunigamana nabia yao kwamba hii ishara ya dhullo alal bay kwa kuwa watu wawili al-aqidani wameridhiana kwamba wapitishwe hiyo biashara hiyo ni jais hiyo ni jais na hapa e, alinoma mshaukani ajaribu e, kueleweesha jambo la kwanza kwanza kuna baadhi ya ulama wetu wa Kiislamu wamejaribu e, Kutu shartisha kwamba lazima inapopita biashara inapopita biashara lazima tumishe baadhi alfadhi ambazo tadullu alay zinazoonyesha kwamba e, hapa kwa kununuliwa kitu baada ya kutumia lafi nataka kununua mwingina atoe kauli ya kabul kusema ni nikubali kukuuza alfadhi kama hizi lakini ulamamu hakikuna wanasema si lazima Sila si lazima kwa sababu kitokea eh kwenye bia ya wafu wao wana baadhi ya isharati, au wana baadhi ya matendo ambayo wakitumika yanafahamika kwao kwamba hii ni lafi au pengine ni kitendo kinaonyesha kwamba za kupitisha biashara fulani ikafanyika hiyo ni jaisi si lazima zitumike hizi alfazi za biituka kada nimekukuuzia nimeku, kitu e, nimekubali si lazima hizi alfazi hizi zitumike kwa hivyo akasema kinachozingatiwa hapa zaidi ni kule e, kuwa na maridhiano baina ya pande zote mbili hata ikiwa e, yule mwenye au mwenye kuziana, wanaweza kuzungumza na kutemka lakini ikapitia biashara ile kwa njia ya ishara na wamefahamiana hiyo biashara inapita Nukta ya pili kwenye ibara muallim kutaja sala la kuridhiana Arriba baina atarafaini kwanza ukirudi kwenye mlango wa bai utapata kwamba ulamaa wetu wanasema biashara haiwezi ikapita mpaka iwe na masharti biashara ya baina ya watu wawili tunapoifanya haiwezi ikakubalika ni mpaka iwe na masharti ومن شروطها ان ما انا نسمي السابع هابا كان المؤلف يشير إلى هذا مؤلفه apa ibn shoukani اشيرىه kwamba moja katika masharti ya kusii biashara ya baina watu wawili ni kwamba kuwe na ridha baina zote pande zote mbili kwa hivyo hapa hii haimaanishi kwamba at-radhi baina tarafain pande zote Ndiyo sharti pekee yake ya kupita biashara. Maana mtu aza kaja kanaambia usafi, mimi pale nauza na pombe. Sawa. Huwa yرضa bidhalika auze ile pombe ameikae, kumuzia amekuja mwenye kununua, mwenye kuinua vichufa vyake pale na mwenye mwenye kununua pia. Akasema akiwa mujarrad kwenye biashara, eh, ni kule kuridhiana, basi mimi nime nauza pombe, nimeridhika kuuza pombe na, na mnunuzi ameridhika kwa bei na, na pia ameridhika akachukua mutlaq eh, kwa haya maneno akasema ni mujarrad ya kupita nini eh, kule, kule La, ni lazima yale eh, masharti yote ambayo yako kwenye biashara ulamaa eh waliyafanyia diraasa ufanya istinbat in wa wakafanya hizi sharti zote injwa moja ni eh, baina e al baina ya pande zote zote mbili Kwa hivyo jambo la kwanza au katika masharti ya kusii biashara moja e ni na maridhiano baina ya pande zote mbili aridha baina al-aqidan kuridhiana baina ya mwenye kununua na mwenye kuuza na dalili kwenye Qur'ani hata Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha ladina amanu enyi mliyoamini la takulu amwalakum bainakum bilbah usililiane cha vya kula au utasema msidiane mali yenu baina yenu kwa njia ya bathi mtu akala mali ya mwenzake kwa njia ambayo ni ya ni Eh, baina ya watu ikiwa biashara hiyo watu wameridhiana watu wamefridiana kwa hivyo min khilali hadhi ayah ulamaa wakatoa istinbath wanasema katika sharti ya kusii biashara ni kuwe na maridhiano baina ya watu wao halal nikitaja zinginezo sardan wa haraka karaka wa shurut pia wanasema an yakuna al akhid jaiz anakuwa alaaqid jais atasarruf ni awe yule mwenye anafanya biashara sawaun awe ni eh anaeuza au ni yule anainunua sawa ni mtu ambaye ina juzu kwake kufanya amalia ya tasarufu kusafiripu ile mali na kuuza au na kununua na tukisema hivi kini inaingia mtu ambaye anaweza kusanya ni mtu ambaye eh, ya juzu lao ayatasarraf kufanya biashara eh, ni mtu ambaye lazima awe na sifa nne kama vileza ulama wanasema an yakuna hurran sifa ya kwanza hii awe ni mtu ambaye ni huru si mtumwa ni maana lian alabd mtumwa huwa akiwa anauza kitu tutasema yeye na kila alicho Tuseme ni miliki lisayidi, ni miliki ya nani? Ya ule aliyemiliki. Kwa hivyo hana e, jawazi ya tasarruf kufanya tasarrufu ya kitu chake kwa sababu alichokimiliki ni cha nani? Ni cha wanadamu. Kwa mbali lazima kwa za mtu awe ni mtu ambaye ni mwingwana, si mtu ambaye ni mtumwa aliyemilikiwa. Kwa sababu alimtumwa, tutasema hana tasarrufu kamili. Ye ni mtu ambaye ameilikiwa kama lazima hii sharti pake ikamilike ni mtu e, katika sifa awe na sifa kwamba ni mtu yuko huru yatasaruf ma hakuna mtu ambaye amemiliki kwa hivyo alabd anatolewa ikiwa pengine abdu, e, abdu atakafanya biashara pengine abae e, ruhusa na wali wake yakaba e, wewe uza hicho kitu lakini bila hivyo tunasema e, alabd mtumwa hawezi akauza kitu kwa sababu hana ile ya ujuzi kwake kufanya masalifu yote kisha sifa ya ya pili ni bulugh ni awe mtu amefikia e, umri wa bali yani amtosema amebaligha ame msikia ni mtu ambaye ni baligh na hili inaingia kwamba e, astaghiru mtoto mdogo ambaye hakufikia umri wa bulugh kwake hata akiwa kadukani baada ikiwa pengine walii wake hakumjuzisha kwa kuwa pengine hana ile husnu tasarruf hakumjuzisha kufanya biashara wewe ukenda kununua kitu pale ile biashara inakuwa ni haram. Kwa nini? Kwa sababu unaunua kitu kwa mtu ambaye hana husniya tasarruf. Hadathiki ya umri wa wabula. Hapo. Kwa nini lazima yule mtu eh, ni awe eh ni, ni mtu ambaye eh, amefikia umri wa wabali. Kisha tatu sifa ya tatu an yakuna aqilana awe ana akili timamu Kwanini, kwa nini kwa sababu ndio wazimu kwa na e, kumuzia kitu au kununua kitu kwake ni mtu ambaye akili yake eh sitimamu unaweza kumdhulumu kwenye biashara wengine auuze kitu mwenyake elewi e, thamani yake iva akatiuza na bei wewe ukachukua ukaenda zako e, na ukamdhurumu maskini kile kitu hakeelewi kwa nini na umazinu hapo kisa hivi akasema aniyakuwa rashidan sifa ya nne ni awe ana rushd rashd ni mtu ambaye anaelewa anachokifanya e, ya kwamba e, hafanyi pengine ni au uharibifu ubadilifu wa mali ni mtu yaelewa anachokifanya kwenye ibada ya biashara yake kwa hivyo e, sifa ambazo zinaingia tunaposema kwamba aniyakuwa ni sharti za usihi e, biashara ani yakuna al-aqid jais kwamba wenye kufanya biashara ni awe ni mtu ambaye inajuzu kwake ana e, e, kufanya tasarufu ya, ya mali yake kama ni au ni kwenda kununua e, ni lazima awe na hivi sifa nne ikiwa mtu atakuwa hizi sifa nne amekosa tutasema huyu mtu kufanya biashara kwake kutakuwa na dhiki na ikifanyika hiyo biashara inakuwa ina ni batil biashara ambayo si sahihi Kisha katika ya tatu na mkao antakuna al mubaha Ni iwe kile kitu kinachouzwa rafiki ya kile kitu ni kitu ambacho ni mubaha, ni halali Chafaa eh, eh Ni mubaha an-nafi yani manufaa yake ni manufaa ambayo yenye yani manufaa ya yani. kile kitu chenyewe ni mubaha kwenye manufaa yake ni mubaha, ni halali eh, kwenye manufaa yake min ghairi haja bila ya eh ya kusudia kwamba eh, mtu akalenga kuangalia ile ile haja yake pekee yake na hapa nikitoa mifano ili watu wanielewe chukua mathalan jibwa al-kalb jibwa ukiangalia sura yake Unaweza ukasema kwamba ni nani ya ya haja ya watu na dharura zao. Mtu anaweza pengine akachukulia kwamba nijai kufanya biashara ya majibwa. Akajua akawa ni mwenye kufu. kama leo na watu wengi ufanye. Wa wale majibwa na wakafanya biashara na wao. Hii biashara kijumla jumla kwa nasikh ya Mtume صلى kuuza majibwa ni haramu sawa bila kuangalia nini hakatunaf ile ya kuwa pengine mtu anunuwajibwa e, ana dharura ya kwenda kumlindia nyumbani kwake bila kuangalia dharura kwamba mtu anaenda kumunuwajibwa kwa kuwa e, yeye ana wanyama wake atakawa linde zile mzinge zake auri hiyo hii ni haja watu bila kuangalia hili ni lazima kile kitu ambacho unachonunuliwa kiwe kina manufaa ni mubaa, ni halali yale manufaa yake. Kwa jibwa Bila kuangalia ile haja ya waki kwa kuwa pengine kwa sababu kiangalia jibwa minnaia muslak ni kwamba jibwa ameharamishwa e, hafai kufanyiwa biashara. Bila kuangalia nini tukifunge kile kitu kuangalia nini ile haja ya watu kwa kuwa watu pengine wanahitaji eh kuwa na maji kwa sababu ya dharura ya kufanya ulinzi kwa hivyo mtu akatoa mwanya akasema ni jais tunasema eh hii njambo hali halifai tunasema njambo ambalo halifai bali ki manufaa tulikifanya tafsiri vile vile kuna baadi ya vitu kuna baadhi ya, ya vitu eh, ukiviangalia Pengine mtu akasema manufaa yake eh toke vina manufaa sio kila kitu chenye manufaa e, kinakuwa e, Ia mtu anaweza kakitumia kuna vitu ma, ambavyo manufa yake ni muharrama asla Manufa yake ni muharama kama alatu la vitu hivya vya ndani mtu ko na sawa vile vitu kijiangalia e, Manufa yake ni manufa ambayo ni muharrama wewe unaposikiliza muziki au e, na mangoma e, ukasema kwamba manufaa yake mimi niwa hii hapa ni katika kiasi mziki e, au zile alat za, za kupiga mziki, ukanunua e, kwa malengo yako twasema hivi ni vitu manufa yake ukiangalia sura yake ni manufaa ambayo ni muharam hiyo vinaingia hapa kwamba ni haram vikifanyika hiyo biashara hiyo biashara si biashara sahihi ya Kiislamu kisha Rabia katika masharti ulama anasema an yakuna min malik min maliki kile dhati kile kitu ambacho kinauzwa nikiwe kiko chini ya miliki ya mtu kiko chini ya ya kwamba mtu amekimiliki sio kama leo unapata sangine yafanyika biashara eh kinachouzwa au yule anayeuza kile anachokiuza katika kwenye ile miliki yake hiyo biashara ikifanyika etusema eh, mali sahihi haiwezi ikasahi kwa nini kwa sababu wauza, wauza kitu ambacho hata ikiwa pengine ni chako lakini hakiko kwenye miliki yako ukifanya nacho biashara hiyo biashara ikipita haiwezi kupita inakuwa ni baba kwa nini kwa sababu wauza kitu ambacho hakiko kwenye miliki yako twachukua mfano e, mtu aende Atakasamaki samaki mathalan kwenye kidumbu e, kidumbu fulani ukaenda ukauziwa akasema e, nataka samaki yule yule yule samaki ule pale e, kwenye kidimbwi pale eh alafu ule, uka, uka mtumie, wakula au kwenye ziwa samaki fulani yule samaki anayekuzia kwenye yake mpaka aingize rambinu ampate au simpate vipu. au sura nyingine madhani mtu wake lakini mtumwa yule amekimbia, haivyo ni miliki yako. Na mkuja mtu ataka kununua, mtumwa, huwezi kumuzia yule mtumwa kwa kuwa hayuko kwenye miliki yako. Mtumwa amekimbia. Kwa hivyo hii inashonakisia kwa kichoshote mtu ambacho kinafanywa biashara. Ikiwa hakiko kwenye miliki ya mtu, hakifai kufanywa biashara. Hakifai kufanywa biashara. Na nususu ambazo e, mtume alielekeza ali mambo kama haya. ثم خامسا katika كashurut walamapiu akasema an yakuna maqduran ala taslim e, Ni mtu awe na uwezo wa kukipokea kile kitu uwezo wa kuweza kukipokea e, kile kile kitu maana sangine e, yaweza kufanywa biashara e, unachouziwa e, pengine uwezo wa kuki, kukichukua kichukua kuki, hauna hapa hii biashara biashara ma yasisi haiwezi kasisi kwa ma lazima kuwe na ule uwezo isam anayenunua ana uwezo wa kusalimu na kuchukua kile kitu alhamdulillah sadisan ya sharti ya sita wakasema an yakuna ni kiwe kile kitu ambacho kinauzwa kiwe kinajulikana ni maalum chajulikana ima kwa kuonekana ungeenda kukiona kama ni kitabu au nigari, e, webe, kinunua, ni gari eh wewe kukinunua ni kiwe kile kitu chajulikana bi'ilam ta chajulikana ima kwa kuona ulikiona na ukaridhika kwamba kukinunua au pengine ulielezewa sifa na sifa zake ni maalum zijulikana ukasifiwa na ukakielewa na ukakifahamu kile kitu hapa ndipo eh, sharti pia ikamilika biashara ikfanyika inapita ishara fanyika inapita ama ikiwa itauzwa kitu lakini hakijulikani kina nao minal jahala eh, hakijulikani vizuri hiyo biashara ikipita tunaona watu wanasema ni biashara ifanya jahala na ndani yake na udanganyifu. Kwa biashara ikipitwa na system kama hiyo, twasema hiyo ni biashara ambayo e, itakuwa e, haina usawa, itakuwa ni biashara ya batili. Kwa akhiran, e, na sharti ya mwisho, hula mawakasema an yakuna athamanu ma'lumana. Hii ni tamani ya kununua kile kitu iwe ni thamani, kama ni pesa au ni kitu fulani, ni thamani ambayo ni maaluma maarufu. Hii kama. Kama tulielewana ili ya maji ninunua kwa shilingi 20 si mtu akuuzia tu akwambie nunua bei eh haijulikani ni lazima ile thamani ya kile kitu iwe ni maarufu maalum baina ya wale watu wawili anayeuza anayenunua wote wanajua e, kwa maichi kitu tumefikiana bei yake ni ni kitu pesa kadhaa Hatha, haya masharti sasa yakiwa eh yamekamilika hapo ndipo biashara huwa itakuwa imepita biashara itakuwa ime imepita ime, ime kwa maana hapa eh, Alimamu Shaukani aliposema hii ibara al inatozingatiwa eh fihi kwenye biashara mujarradu at-tarabi eh nikulatu waturidhiana hicho sema ni moja katika masharti ya kusihi biashara baina ya albai' walmushtari baina mwenye kuuza na mwenye kununua eh wakati wanapouziana lazima walidiane na haya masharti mengine ambayo tutiataja ambayo hapa alimamu hakuyataja kisha akaendelea akasema wala yaduzu bai'ul khamri walmaytati walkhinzir wal asnam haifai asema haifai kufanya biashara au kuuza pombe wal maitah na maiti mfu wal khinzib ngurua wal asnam na masalama umetaja vitu vingi hapa lakini mimiachukua kifande kwa ajili ya kufahamishi asema akaanza kutaja baadhi ya biashara ambazo pingine zaanza kufanyika e, na watu wakachukulia kama pingine ni jaidh wakafanya e, lakini kumbe fi asli shar'i ni vitu ambavyo ni muharram au tasema ni biashara ambazo ni muharram kwa sababu akasema haifai miongoni mwa biashara ambazo hazifai ni haramu asema ni bai'ul khamri eh kununua na kuuza pombe na nini na mfu maiti yokufa haifai eh kwenda ا كل نوع او قوذا والخنزير نغروه والاصنام وما صنعه من راه يا مؤلف ماذا hapa ni waeleza na kuwafafanulia ulama wetu wa islamu wanasema al-aslu fi muamalat al-aslu fi muamalat wa anwa'u al-ijarat na sampuli zote eh za kibiashara wal makasib na vitu vya matumbo watu wakabadilishana asili yake ni al-ilm ni halali al-aslu kama wanasema al-aslu fil muamalat as kwenye mas'ala ya kibiashara sampuli zote za kibiashara e eh, ulama wanasema al-aslu wal-hal wal-ibaha ni halali watu kuuziana eh, na kununua yumnau minha ila ma arramahu Allahu wa rasuluhu hakuna kitu ambacho kinakatazwa watu kufanya biashara isipokuwa lile ambalo e eh, Mwenyezi Mungu aliharamisha na Mtume wake Kiwa kuna kitu ambacho e eh, Mwenyezi Mungu alikiharamisha usifanye biashara kinakuwa ni haramu au nimfume, ni mtume amekiharamisha ukifanyia biashara kinakuwa ni haramu kwa nini kwa sababu ni wa eh, asli kwenye mlango wote wa biashara eh vitu vya biashara asili yake ni mubaha ni halali watu wanaweza wakafanya biashara isipokuwa kile ambacho kimevuliwa na sheria eh, ya kwamba hii ni jambo au ni kitu ambacho hakifai kufanyiwa nacho biashara kwa mo, eh ulamaa akasema hadha aslun adhim hii ni huu ni msingi mkubwa Yustanadu sanadu ilay unaegemewa zaidi kwenye masala ya muamalat e, katika vitu vya, vya biashara na mtu ambaye atakuja madhana akatoharamishia kitu katika vitu ambavyo e, kwenye mlango wa biashara fa huwa mutalabun tunamwambia tupe dalili wewe ukitambia kwamba kitu fulani hakifai kufanyiwa biashara au kumfanyanae biashara kwa sababu ni haramu ni wewe kwanza tunakuhitaji utupe dalili kwani kwa, kwa sababu kwenye asli ni kwamba e, kwenye mlango wa biashara e, huu ni mlango ulifunguliwa na sharia kwamba ni halali watu kufanya biashara kwa hivyo unapokuja kutambia kwamba e, kitu fulani ni haramu ukifanyia biashara sisi tunakuhitaji wewe utupe nini dalili ya kwamba hii kitu e, ni haramu kwa asli ya kisheria yakabaki faifai kufanywa biashara kadili kwa, kwa sababu ni kinyume na e, ya asli ya hii asli ambayo kwa hivyo muallif kusema kwamba haifai kufanya hivi vitu biashara ni kwa sababu hivi vitu kiviangalia fi asli shar'i kwenye asli ya kisheria ni vitu ambavyo ni muharrama imma kwa ya aya Qurani upande wa Qurani ni vitu eh, pingine Mwenyezi Mungu alieleza kwamba hivi vitu asili yake eh, ni haramu kufanyia biashara au ni mtume baadhi ya hivi vitu alivitaja kwenye nususu ya kwamba ni vitu haramu kwa eh, hivyo tukianza kimoja au kijumla tukiangalia pombe eh, na maiti na nguruwe au nasema na masanamu Hivi ni vitu vitano vyote hivi ukiviangalia kwenye nusus kuna baadhi ya nusus zimekuja kwenye Qur'an na kwenye Sunna eh hivi vitu vimeharishwa hayifai kwa jiwia biashara Ipombe kuna siifa kwenye Qur'an Mungu ameharamisha Innamal khamru walmaisir walansab walazlam risl min amali shaitan E, Mtu akisema leo mimi nafanya biashara ya pombe tunamwambia bi asli shar'i kwa asli ya sheria pombe kuifanyia biashara ni haram Kwa nini? Sheria yenyewe imekataza. Maipi e, pia kwenye nafsi pia kwenye Qur'ani ili jambo limeharamishwa. Khinzir nguruwe pia ni hivyo hivyo Wal asnam e, na pia masanamu kwenye sunna za Mtume tasema ni ni haram yani kitoa hadithi hapa eh jumla ambayo mehareesha hivi vitu eh mtume kwenye hadithi sahihi yokuja kwa njia ya jadid radhiallahu anhu anasema annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa fatih إن الله inna allaha wa rasulahu hakika mwenyezi Mungu na mtume wake harrama bay' al-khamr ameharamisha eh hawa Mwenyezi Mungu na mtume watu wawili wameharamisha hizi ni ee, ya shara sampulinne eh Mwenyezi Mungu na mtume wameziharamisha kwa maneno ya Mtaslim. Mtume maneno kuharamisha hivi vitu. Fa kila masahaba wakamuuliza ya Rasulullah araika shughum almaita. Wasemaje ee, kuhusu mafuta yale ya, ya, ya maiti. Sababu kama zani kama ni ee, ame amekufa mfu Yule mnyama yake anakufa mfu ni maiti awe ni mbuzi au ni nini madhara watu wakahitaji kuchukua mafuta yake yale kwa sababu ya kujinufaisha na sala nyingine si masara kwa kazi nyingine Sasa wakamuuliza Mtume sallam wakamwambia wasemaje kuhusu e zile shughuli maatasema mafuta ya yule maiti nyama ambaye imekufa mafuta yake wakaeleza ila wakasema fa inna ha yufla biha subun yale mafuta yake ya maiti kuchukuliwa yakapakiwa majahazi yake tuulize watu wa wale wanajua nye. Jahazi ile ilo kitengenezwa huwa yahitaji ipakwe e, wenyewe siyo aitaje. zamani watu walikuwa kutumia mafuta yale ya upaka e, ile, ile jahazi na husaidia ile mbao ile jahazi e, kutoloa maji kwa muda e, mrefu yani ikae sio imeifadhika isingiwe na wadudu na pia na kuathirika na maji kwa, kwa haraka kwa e, masaba masahaba kama uliza ya yaya mafuta utaharamshia maiti lakini jeu kuchukua mafuta yake mtu akenda kunufaika naye nayo yale mafuta si kwa sababu ya kula ah ah nini jahazi aaita e, nini E, yale mafuta kwa sababu ya eh ile boti yake. Wayudhanu biha aljunub na pia mafuta yale yaweza kufakiwa ngozi eh wanyama zile. Kama kichunwa ngozi ikaenda kuanikwa e, katika ufanya ile dhabu kusafisha na kuithirisha ile ikatumika mafuta pia. Kapakwa ile ile ngozi. Imekulaonishwa. Pia wakatoa ile wakasema eh wao husbihu biha na watu pia watumia kuwashia matayao kutumia mafuta yale ya mnyama na ndio taza zamani vile eh watu hutumia kamaa mafuta pale au utasema mafuta ya mnyama pale yakamwaga e, eh watu wakatumia ni eh za kuwashia watu wakaonea mbali Hamas abalbuuliza kwa kuwa e, mtume alisa jamaaiki lakini wakatoa hizi illa mtume fakala mtume akasema la Huwa piya, kutumia, e, hibibitu, ni haramu hapana tumeakasema pia kutumia hivi vitu ni haramu thumma qala mtume salaam e, kisha baadaye akasema qatala Allahu liyehuda Mwenyezi Mungu awali na inna Allah kika Mwenyezi Mungu lama haramashuqumaa Mwenyezi Mungu alipowharamishia e, aliyehudi e, haya mafuta ya wanyama wa anasema jamanu e waliyashukua ile mafuta fa dhaabu wakaeusha yani waageuza ile ile hali yake wakaigeuza wakaifanyia wakaeusha thumma ba'u kisha wakayauza fa akalu thamanahu wakale ile thamani yake ambapo asili ni haramu sawa kwa sababu ni jumla ya ile ile yule mfu lakini wakafanya binu ya hila wakachukua yale mafuta wakaenda wakaaweka kwenye moto wakaeyusha kisha wakayauza wakala ile thamani yake ili waondoke kwenye mushyila kwamba hatukula mafuta ya nyama mfu lakini e eh, kwenye hadithi anaonyesha kwamba pia ile mafuta kuyatumia eh, ni haramu kwa sababu asili ya wapi kwenye mzoga wa mnyama ambaye amekufa kwa hivyo al-aslu hi eh, hadithi wa muslim ni eh, kuonyesha na kutuangazia ya kwamba hivi vitu vinne الخمر al-khamr wal-maytah aina al-khinzir wal-asnam izi biashara kwa asilia kisheria ni vitu ambavyo ni haramu kwa nuso za qur'an na sunnah ni vitu ambavyo ni muharama kwa vile tukipata mtu eh anafanya biashara ya pombe tumwambie hiyo biashara ni biashara ya haramu hata ni chomo lake mwenyewe lakini ajue mtu akifanya ni biashara atakuwa e, anafanya haramu au anauza mfu pia akasema hiyo biashara itakuwa ni biashara ya, ya haramu au anauza ni, ma, ni mangurue kadhalika tutamwambia hiyo ni haramu na pia masanamu tena hii biashara leo imekuwa ni nyingi sana biashara ya masanamu leo niingia paka waislamu uza masanamu mtu akafungua duka lake akaingiza masanamu hii pale ndani na ukienda atakwambia a Bwana masanamu yana nini bwana? Kuuza masanamu ni haramu kwa nasi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. tubashir hadha nafanya hii biashara ujue ee, jumla kwa misingi ya kisharia hii ni biashara ambayo la yajuzu, aslan kama alivosema al-Imamu Ash-Shawkani eh ee, kwenye kitabu chake. Kisha akasema walqalbu najibwa na klabu najibu pia kulifanyia nalo biashara e, ni haramu mbwa leo unakuta kuna watu ufuga maumbwa kwa kiasi mtu akaenda kuchukua hata mbegu eh uzunguni kule akaja eh akaleta mbegu hapa akawa ni mwenye kuuzia watu majibu sawa hii biashara ikifanyika asili yake ni biashara ya haram tena kama nilivyosema bila kuangalia eh, ile haja ya watu kwa kuwa kuna manufaa upande fulani watu wana haja eh, ya kwa upande mwingine mtu akanunuliwa kwa malengo ya kwamba kulindiwa au kuweka bodyguard pale namba 4 wa ile kufanya biashara eh, ya jibwa ni haram kwa sababu Tusi salamu kwa nafsi atasema kama nul kalbi khabith tamani ya jibwa ile ya kwenda ae uchukue thamani yake ile ni pesa chafu ile muislamu hafai kuitumia kwa ikiwa tutakwepo na muislamu ambaye e, atakuwa ni mwenye kufanya biashara ya, ya majibwa ae kasema hiyo ni biashara ni haram ni biashara ya, ya haram la mtu anaweza kauliza akasema e, ustadi lakini kuna kuna baadhi ya nusus zimekuja hata kwenye nusu na an-nasai wana a baada kutaja jibwa alifanya istithnaa akasema illa kalba saidi isipokuwa jibwa ambalo la kuinda maana laweza likafanywa biashara lakini ulama wetu muhakikimu kwenye masuala haya wanasema hata ile jibwa la la kuinda pia likiwe litafanywa biashara asluha waliofanya tahqiqu ulama wanasema pia ni muharrama kwa nas ya mtusi la mtakofanyia biashara inaingia e, kwamba ingawa hadithi kona illa lakini ulamaa wanasema waliofanya tahqiq wanasema hatajibwa pia eh awe ni wa malengo ya kwamba wamwekea kwa wa wa malengo ya kulinda pia anakuwa ni kufanyia biashara e, ni, ni haram makosa tabi kama nilivyosema hapa kufukuelewa naabi mas'udi al-ansari al-bukhari na muslim radiyallahu anhu anasema yakama muslim eh naha an thaman thamanil kalbi muslim amekataa na kukataza thamani ya jibwa eh mtu ameuza jibwa akachukua ile thamani yake akala muslim ile thamani yake amekataza wa mahrul bahi na mahari au tusema ae alipenda akajisaliti kule nafsi yake akajitoa kachukua hamani fulani ya tendo la faisha alilofanya la zina e, akenda akala nasema pia ile thamani ya faisha e, Ambayo ya kahaba aliyochukua Tasema ni ni pesa chafu ile wahulwanul kahin mtume akasema na thamani pia vile vile ya, ya mganga alkahin e, mwenye kuangalia au ni mganga Eh ee, na mtume alitumea rafia ulwan min kwa sababu ni pesa ya kwa usahali ya haraka haraka kija pale e, ukapata e, uka pesa ya haraka haraka Hada huwa hii pesa pia e, mtu akichukua ni twasema ni pesa kwa hapa kwenye jibwa kwa hivyo kwa hii nasi, e, tusema, e, jibwa biashara ni ni haram kisaakasema wasinnauu sinauu nasema ni jumla ya sampuli za mapaka alhira walqita au mapaka ingawa eh wengine katika ulamao wanasema sinauu na kusudiwa kuna wale mapaka wa mituni wale eh ambao na mapaka eh hili lakini jumlatan twasema kama ilivyokuja kwenye nusus mapaka eh na zile eh vidani kofiao vyote kuwafanyia biashara ni muharama ni muharama ingawa hapa kuna tafsiri ya ulama ambao wanazozungumzia kuhusu mapaka paka kama na ibnu ibn uthaimin kwa in sharul asema ikiwa paka atakuwa ni paka lahu manfa lahu manfa mtu ameenda kununua paka kwa malengo ima e, ya kushika wadudu nyumbani e, kama vile mapanya. nyumbani wa kusumbua ukaenda mleta paka kwa mnunua kwa mleta pale lihadha algharad manfa sawa huyu atakuwa ni mwenye kutolewa kwenye uharamu ikiwa ikiwa maksudu ni ajili hapo hiyo ni chaisi. ama ikiwa ni kununua mapaka tu ujaekea nyumbani kama wengine walivyopenda mapaka kenda kununua mapaka ukajiwekea nyumbani tu kama show hii biashara pia ni muharama ajeje asili miwekea hapa yani mtu akenda kununua paka afadhali paka tuseme pengine ikiwa mtu paka kachukue paka eh, au kazime kwa mtu mwambie mimi napenda kuguikana mapaka akupe paka lakini siko na kununua limadha eh, kwa sababu ni, ni mdudu ambaye ukimleta pale nyumbani pengine hakuna manufa bado ni mnyama tu kwa naye pale Ukimangalia basi eh kwa hivyo alimamu paka eh, jumla tani kwamba pia eh, ni, ni haramu mtu kufanya biashara ya ya mapaka nisa akasema wa dam na damu pia kufanyia biashara na damu chukue damu au unaweka si zako ni kuuza damu hii pia kwa nas tunasema kwamba kuuza damu ni jambo ambalo ni ni muharram ni jambo ambalo ni haram kama mbili e nbu sallam harama thamana maga addam ami haramisha thamaniya ya damu tumu sallam alharamisha thamaniya ya damu wa akhiran kimalizia akasema wa asabin fahli na imani ngombe eh au aende akapatiwe au kawekwe kwa e, Mnyama wa kike jinsia ya yake heli biashara iliyokuwa kifanyika za, za, za waarabu badalae mtu mwaelewano mimi nitoe beberu langu badala ni We uko na mbuzi zako za kike pingine beberu langu walitakia mbegu fulani nikakuzia e, kwa ile ile mbegu ya yule yule mnyama kenda kipanda kule e, mbuzi e, akafanya yake yenye kufanya kupata ile mbegu mimi tunaelewana ujira ya kwamba biberu langu akiparaga mbuzi wa kike eh tunaelewana thamani kadhaa ni takada kwa sababu usanini ile mbegu ya ule, ile mnyama hii ni biashara pia na haifai kisheria kwa sababu iko na jahala ndani yake na udanganyifu aweza pingine beberu akapanda pale eh pia mbegu ispatikane. Kwa hivyo, kwa mfano kama haya, eh Shaukani Shawkanaakataja mmoja wapo katika biashara ambazo e, ni muharrama, eh ni naslu maga eh alhayawan mbegu e, ya ya beberu au utasema mnyama ambaye ni dume ikiende ikiuzwa e, ile nasli yake, tutasema hii ni biashara e, ya haramu. E, Mimi najaribu kufupisha maneno kwa sababu unajaribu kuzama kiundani hichi kitabu watu hawakuna wa mataenda almuhimu kwaona kama leo tumesoma tu mstari huo miwili almuhimu lakini eh ni takrib kujaribu kukurubisha fahamu watu kujaribu kuelewa eh kufanya muhtas pale ambapo anataka talqis kwa kunataka taliki kubwa kujaribu kufanya tafsil. ili watu waelewe lakini zinjumla ya baadhi ya viombo au vitu ambavyo vimeharamishwa kwa sheria yetu ya Kiislamu kufanyana navyo biashara ya Bi hadhal naktafi tukomya hapa inshallah eh mpaka kesho na kuendelea